Nem. Minket fogom zokon venni? Én csak boltba járok, sajnos kocsmában van. Nem. nem. <Sessz> Kejfel Elég. Mijal a A Spirit FM 87.6-on és az interneten. Mi kérlódik már itt? Rug Emilia által vezetett Civil a pályán, a múlt héten néhány ezer nézővel ugyan kevesebbet vonzott, mint az általam vezetett utolsó. Ezzel együtt a 24. helyen végzett és az ATV legnézettebb műsora volt. Civil a pályán vonatkozásában tekintetében részére ezt hagyom magam után. Ezt is. The Streets have no name. Ez a YouTube. Ma a 2020, december 22-e. Kett van a pontos időn, 4-8 óra, ez a Kejfej Jancsi. Minden, amit az, az napról tudni kell, vagy érdemes a ha hallgatók, a nézők, a netezők, valamint Fiala János. 14 éven aújaknak nem felette, és csak igen korlátozott mértékben ajánlott adása itt a Spirit fm utoljára. Soha nem mondasz, hogy soha, de el nem tudom képzelni, hogy én valaha az ATV konglomerátumában dolgoznék. A vendégnek hívnak, de hogy is mondta Orbán Viktor, a hídon akkor kell átmenni, hogyha az ember a hídfőhöz érkezett, és most nincs hídfő. Vagy hogyha van hítfő, akkor az a hátam mögött van, és nem előttem. Nem én akartam így. Azt nem mondom, hogy a sors hozta, mert ez nem igaz. De elkerülhető lett volna. Ha azt mondom, hogy sajnálom, azzal nem azt fejezem ki, hogy másféleképpen cselekedtem volna. Ha még egyszer kezdődne ez a periódus, csak a pandémiát hagynám ki belőle. Nem a magam, hanem mindannyiunk kedvéért. Minden évben nagyjából ilyen kortályt ilyen szó nincs, elhangzik. Jó reggelt. Viszont halásra! Györöget. Jó reggel! Kívánok. kívánok jó egészséget, és minden szépet, és jót. Van egy agykontroll mondás, minden rosszban van valami jó. És ez agykontroll kell? Ez Ehhez agykontroll kell, hogy az embernek ilyen mondása. Nem, ez én csak így mondom, mi agykontrollosok, ezt így szoktuk mondani, e. hogy minden rosszban van valami jó. Itt én az... Nézettség tekintetében a civil a pályán mesélte. Na most ezt páran megnéztük, de mivel hogy az volt a véleményünk, hogy hát összesem lehet hasonlítani nem, önnel. Köszönöm szépen, tehát azt gondolom lelépni csak elegánsan, szépen, ahogy a csillag megy az égen, úgy érdemes. Jöleged! és nem csak lelépni elegánsan szépen egyáltalán mindent az életben elegánsan szépen adja a csillag meg az égen úgy érdemes Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Én, én nagyon sok sikert kívánok az új munkahelyén és, Beszéltem és a Krisztával én a, én még, beszé. a, még azt megelőzően hogy most felhívott volna és elmondtam hogy mit írt mind a ketten el voltunk ragadtatva magától Köszön. Nagyon szívesen maga egy tündér, viszont hallásra. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok, Proházka Gábor vagyok. Szia Gábor! Azon hallgatóit közé tartozom, aki a Kejfej az első napjától kezdve hallgatja. Tehát én a Budapest Rádió első napján hallgattalak, és azt hiszem azóta talán öt a jól számom, 5. rádióban dolgoztál, ugye? Lehet, nem számoltam össze nagyon sok, biztos, hogy Budapest, Extrém, Q Civil, spit Sőt, hát ugye volt a Pont FM, ami ugye ugyanaz volt, mint a Budapest, én ugye onnan elmentem, visszamentem, Budapest, Pont, Extrém, Q, Civil, ez a hatodik. Hatodik, azt rosszul Hatodik. Na lényeg az, hogy most én nem akarok kódákat zengeni, mert én már szövegben, filmben, talán egyedül dalban nem mondtam el <gül> mindazt, amit gondolok arra, amit teszel. Bár a múlt hét folyamán számra nagyon megható volt hallgatni egy hallgatóidat, akik számára ez tényleg nagyon, tehát érezhetően nagyon sokat jelentett. És nagyon örülök, hogy lesz folytatás. Sok én sikert hozzám. Én is örülök, neked és sok sikert, beszélünk még. Üreget. Mindig azt hiszem, hogy magamra öntöm. Reggel a pecsétemet nem találtam, és miközben a pecsétemre semmi szükségem nem volt. Azt gondoltam, hogy ezzel az elkövetkező napok minden lesznek rontva, hiszen nem fog bejutni oda, ahol azt gondoltam, hogy a pecsétemet hagy hagytam. beleértve hogy mi van, hogyha ott se hagytam. Jajjajj! Jó reggat! Jó reggat Szerintem ez a konfliktus az első perctől kezdve kódolva volt, Annyira nem az ön közege az ATV, hogy... hogy de mi, nem is de mi is az, az én közegem? Azért a, a jobban a normalitás, mint ami itt megy. De a én, Sándor Pásztorral az élet, de, ha szabad mondani. De mondjon egy közeget, ami ideálisabb. Nem volt még olyan hely, ahol ideális lettem volna. Ha pedig lenne egy saját rádióm vagy tévém, Isten ments, hiszen édesapám megmondta, hogy a korházigazgató nem orvos. <Szorítás> És hát még Vadas Tamást tudom idézni, amikor a Krisztel régedetlen volt, hogy én álmodom boldog-boldogtalannal, csak vele nem és akkor azt mondta neki Vadas Tamás, Krista, vegye meg a rádiót, és magával fog álmodni. Jó reggelt! Jó reggelt, Andor, emlékeim szerint a rádió kávéba is. Nem, volt ott is nem is voltam. A... Látja, ott nem voltam, és nem is lehettem volna, az nem volt egy baráti közeg. Mi azokkal, Igen. Ne, én azokkal nem én... voltam jóban. Én emlékszem erre, csak... Mintha egy rövid... Egy, nem, egy nem. Nem, én ott volt. jártam a hegyinél, és annál megalázó beszélgetésben még a kádárral volt részem, de szerintem az egyszerre volt. Aha, és hol folytatja, hogyha szeretném most már megtudni? Nem, azt, az elegancia tiltja, az ki fog derülni majd a műsor után. Interneten benne lesz. Köszönöm majd szépen. Köszönöm. Viszont nem lenne elegáns. Köszönöm szépen. Elköszönni csak pontosan szépen, ahogy a csillag megy az égen. Köszönöm. magam? Sikerült? Sikerült? Ó, gyere is kicsit. Az ember, ha lehissza magát, akkor ne kicsit le magát, úgyhogy el is megyek, lemosom magam. Ezt követően konkrétan úgy fogok kinézni, mint aki bepisílt, de legalább előtte elmondtam, hogy le fogom magam. Köszönöm. Nem, megiszom ezt. És akkor legalább abban még egyszer nem fogom tudni leíni magam és Én azokat nagyon érillem, akik gulyáslevest, halászlevet úgy tudnak megenni fehéringben, nem fejezem be. it's New Year's Day, you probably expect me to get all sentimental, yeah? Well, you're exactly right. Thank you. Hello, Emilia is a much better manager than you in the Mufar. Who are You're a good. Oh, like yeah, forget it. I'll let you. You're like it. Jó reggelt kívánok! Tudom, hogy olyan elegánsan szeretné ezt a dolgot lezárni, de azt gondolom, hogy nagyon sokat elmond a, a média helyzetéről, az, az utolsó oldás, én láttam az utolsó civilapáját és nagyon sokat elmond talán annak az oldalnak a helyzetéről is állapotáról. Mennyiben? Hát akik ott ültek, és ahogyan az ő dolgukat szerették van elmondani, és tényleg én annyira Hát nem sajnáltam, mert ő nem sajnáltam éltő ember, hanem egy fantasztikus koponya, de hogy, hogy szerette volna elmondani, árnyalni azt a dolgot, és csak azt csak azt, ami ki volt adva a hukásnak, hogy azt most el kell mondani százetszerűen. A azt, nem tudom, azt, nem, azt nem tudom, hogy van-e és azt is értem, hogy én értem a protokolt, de ha én nem mondtam volna el azt, hogy a Kruger vezette műsor, hogy el lett 23. vagy 24. megelőző a heti naplót, akkor kiszerülettem volna. Ha ez bármilyen megjegyzést fűzök, kiszerülettem volna. Az, hogy én még itt dolgozom, az, hogy én még élek, és közben egy szót nem szólnak egy műsorban, hogy hirtelen mitől lesz más műsor, Vezető, biztos így kell csinálni. Én azt tudom mondani, azt mondjam, hogy ez nem az én világom, de tudomásul veszem, ha más, másféleképpen csinálja. Azok, akik ebben szerepet vállalnak a műszakot leszámítva, a műsorvezető vendégek, az meg legyen az én magánügyem, hogy hogy intézem. De ez az élet más területén is így van. Én, én, Tehát amit most mondott erre az utolsó, tehát most a, a, a posztfiala utáni időszakra, tehát én ilyen karácsonyi sütögetés közben 7 óra 0 0 akkor bekapcsoltam, és tényleg mondom, mi történt, meghalt, nem tudom, de hát akkor is kéne valami fekete zászlót, vagy valamiszal, hogy... Nézze, az, ke az kell, hogy önnek mondjam, hogy tökéletesen keretes szerkezetben történt minden. Amikor én három évvel ezelőtt Havas Herrik dicsitelen távozása után, ami az is, azért is volt számomra furcsa, hiszen annak sem volt igazán magyarázata. Havas Herik tudommal beperelte a rádiót, de annak a pernek tudommal nem lett vége. A rádió, illetőleg az ATV konglomerátummal lefolytatott egy vizsgálatot, amely vizsgálatnak lett eredménye, de nem publikálták. És ez ugye nyilvánvalóan, hogy bennem hiányérzetet okozott, hogy Havas Herriknek hiányérzetet okozott-e, arról beszéljen Havas Herrik. Ugyanakkor az első műsor, amely decemberben volt, tehát szinte pontosan három évvel ezelőtt, akkor én szükségesnek tartottam elmondani azt, hogy itt mi történt pár mondatban, és azt a műsort kétszer kellett fölvenni, mert Váradi Júlia kisebb mértékben Farkasházi Tivadar viszont egy ilyen inkvizitori szerepben lépett föl, és nem csak Havas-Helrik távozását akarta rajta megbosszulni, hanem mindazt a sírelmet, amit az életben tőlem vagy mástól elszenvedett, én döbbenten hallgattam hozzátéve, hogy ugye szerencse, vagy talán pej, hogy nem élőadás volt, hiszen az élőadás lett volna, akkor nem lehetett volna ezzel mit kezdeni. Nagyon volna. De Kis tőlem, ez legalább eltartott egy negyed óráig, és hát aztán volt egy pillanat, amikor én már csak hallgattam, mert, mert az egészben volt valami olyan, tehát az, amitől én szeretném megóvni önöket, magamat és az utánam jövőket, hogy az életünk ne legyen más, mint sírálmi politizálás, amiből egyébként tájképet legutóbb Pészős Juliannal Budapestért díjával kapcsolatban tartottam kis előadást Károly Csaba nagyszerű támogatásával. Ezt szerettem volna elkerülni, de az a műsor az konkrétan ennek az ellenbizonyítása, volt, és amikor én feláltam és mondtam, hogy Teddy ez ebben a formában nem kerülhet adásba, és fölmentem a szerkesztőhöz, akkor az ő egyetlen megnyilvánulása az volt, hogy én továbbra is be vagyok mikrofonozva, tehát amit mi beszélgetünk, azt a többiek hallják, de az, hogy bárkinek a vezérlőben eszébe jutott volna, hogy lejöjjön, és azt mondják, hogy ebből így műsor nem lehet, vagy hogy ez nem műsor, vagy hogy mindenki döntse el azt, hogy egyébként milyen szerepet vállal egy egyébként más ö, ö, koreográfiához szokott műsorban, azt az így a világár nem tette meg senki sem. Arról volt szó, hogy én meg tudom védeni magam, és miközben meg tudom védeni magam, azt gondolom, hogy egy műsoron belül egy első, Kvázi saját műsorom belüli, már amennyiben saját lehet valamit, amit nem én találtam ki, és amelynek talán már a harmadik vagy negyedik műsorvezetője vagyok, ez a Kejfejancsival nem fordulhat elő. Ott nem mondom, hogy védelemre szorultam volna, de támogatásra mindenféleképpen, és egy tízes skálán egyesre se kaptam támogatást, visszamentem, újra kezdődött a felvétel, hosszú történet nem bonyolódom bele, ismét föltettem a kérdést, hogy ki akarja kommentálni a változást. Farkasázi <coughs> Tivadar nem szólt egy szót sem, Váradi Júlia pedig mondott három egyébként szerintem elfogadható, korrekt mondatot a változással kapcsolatban, és hát meglehetősen fagyos légkörben elkészült a műsor, amit én soha nem fogok elfelejteni, amit teljesen érdemtelenül ér, érde, de amit soha, soha azért nem fogok elfelejteni, bármikor kerülhet az ember még egyszer ilyen szituációba, vagy bármikor kerülhet abba a helyzetbe, hogy el kell magával számolnia valakivel találkozva, aki ilyen helyzeteli állítja, de az, hogy ez műsorban megtörténve, sok ember előtt, a vezérlőben öte-hata-heten ülnek a személyzettel együtt, több mint egy tucat ember látta ezt, és senki nem gondolta azt, a műsor vendégeit, a többi vendéget belét, hogy ezzel valamit kéne kezdeni, mert amikor már ez egy negyed óra volt, akkor lehetett tudni, hogy ezt a folyosón lehet lebonyolítani, vagy a ringben, de máshol nem, mert ez nem műsorba való, senki nem jött, valójában ott, ott éltem meg először azt, hogy magamra vagyok hagyva, és ezt végig megéltem a három év folyamán különböző konfliktusokban, amelyeket itt most nem fogok felemlegetni, és. Tegnap, amikor az új műsorom kapcsán beszélgettem, akkor nem tudtam más mondani, mint hogy én, akinek 45-ös lába van, már el se akarom hinni, hogy a 45-ös lábamra 45-ös cipőt kaphatok, és csak kívánni tudom, hogy a hátralévő időmben tényleg egy 45-ös cipőben tudjak műsort készíteni. Ez a cipő a rádióban nem, ott 45-ös cipő volt, hozzá téve, hogy hát ugye ez a második nyilvánosság, a tévében 44-es cipőm volt, kavicsal benne. De egy, nagyon szépen köszönöm, hogy ezt megosztotta velem is, mondja többiekkel, de azt még egy pillanatra mégiscsak az első felvetésemhez visszatérve, de csak azért, hogy ön egy gondolkodó ember most saját magát kivéve ebből a történetből nehéz, tudom hátralépni másfél méter, de hogy azért ez mégiscsak egy látlelet 2020 végéről, 21-22 felé haladva, hogy, hogy nem azon kell elgondolkodni, hogy, szóval rögtön az a, vagy szinte rögtön az a reakció, hogy egy olyan embert, aki nem úgy kérdez, és nem azt kérdezi, és nem azt akarja hallani, akkor az jobb, ha... Picit akkor odép meg. Nem veszem védelmembe ezt a csatornát, ma Magyarország nagyjából ilyen, és tegnap is ilyen volt. Én azt mondtam, hogy a média helyzetről nagyon sokat elmond, nem, nem, á, nem, de, nem. De ez a média helyzet, ez gondoljon Sebestyén Balázs életébe, aki egy mészáros birodalomhoz tartozó rádióban dolgozik, miközben az RTL klubban vezet műsort. Ő lehetséges, hogy azt gondolja, hogy ezt meghasonlulás nélkül lehet csinálni. Nem lehet meghasonlulás nélkül csinálni. Nem lehet egyébként nem piaci körülmények között állami reklámból élve jó tudattal létezni mindannyiunknak, akik az ellenzéknek ezen az oldalán vagyunk, rossz lelkismerettel dolgozunk, és mindazok, akik az állami oldalon vannak, szintén rossz lelkismerettel dolgoznak, akkor is, ha egyébként ezt nem vallják be. Letagadni lehet, attól még ez van. Biztos vannak kis sziget amelyeket nem ez jellemzi, de azok nagyon kicsik. Jó, én így ezt ünnep előtt, csak azt mondom magamnak, vagy magunknak, hogy akkor ez a három év is ajándék volt, hogy volt egy ilyen fialasság. A, a, a... Ez túlzás, azt mondjam, ez túlzás. Tehát érti ebből a szempontból, és elköszönök, mert ez, azért nem vagyok egy unikum. Nem arról van szó, hogy az országban mindenhol eset csak ott volt napsütés, ahol én álltam. Jól hangzik, de nem igaz. Én semmi másról nem vagyok alkalmas, mint hogy miközben magamról is bebizonyítom, hogy mennyire gyarló vagyok, minden gyarló ember, aki a közelemben van, német Sándortól Orbán Viktorig bebizonyítom, hogy gyarlóak. Mert azok. Hogy ők erre hogyan reagálnak, azt nem tudom befolyásolni. Én az oroszlán bajszát már régóta nem rángatom, már csak azért sem, mert nincs hozzá kedvem. De az önbajszát is rángatom, tehát nem híres emberek, nem politikusok bajszát rángatom. És nyilván valamikor az ön beszélek, akkor ezt a szó képletes értelmében mondom. Minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes. És abban minden beletartozik. Nekem ez az utolsó műsorom itt, de az ember nem saját magáról csinál egy rekviemet. Közben fontos dolgokról is beszél, függetlenül attól, hogy amikor magáról beszél is, igyekszik fontos dolgokról beszélni. A magyar narancsnak a dupla számában Kisi János nyilatkozik, és egy kérdésre, amely így hangzik, egyébként az interjú szerzője Bundula István az alábélyokat válaszolja, de még egyszer a kérdés a vonalban Falus Ferenc. Magyar Narancs. A járványhelyzet kezelésének értékelése jól jellemzi a hazai viszonyokat, mintha nem ugyanabban a valóságban élnénk. Folyamatos diadal jelentések az egészségügyi tervíró képességéről, a nagyszerű felkészültségről a szemű önkéntes orvostanhallgatókról. Az egyik oldalon a védekezésben dolgozó orvosok, ápolók, egyetemisták és betegek kétségbe esett beszámolói a drámahelyzetről. A mindent eluralló káoszról a másik oldalon meddig tartható ez fenn. Uh, a kérdés még megáll, bár nagyon dől. Nem is érti az ember, hogy ezt miért Kis Jánosnak teszik fel, és ez egy alapvető kérdés. És azt se érti az ember, hogy ezt Kis János miért nem hárítja el. Hogyha az ember tőled kérdezi, lehet, hogy te is azt mondod, hogy átfogalmazod a kérdést. De ebben a formában nem biztos, hogy akarná rá válaszolni. És ugye olyan emberrel beszélgetek, akivel tévében, rádióban egyaránt beszélgettem. Neve Falus Ferenc. Válasz. Kis János. Egyedül december első hetében ezernél több ember halt meg, ezernél több ember, akik élhetnének, ha nincs a járvány, ez fájdalmas és megrendítő. És ki tudja, közülük hányan élhették volna túl a betegséget, ha a magyar egészségügy nem lenne szétrohasztva, az állam pedig üzemszerűen működne. Mi a nemzeti tragédia, ha ez nem az? Ne ez a tragédia személy szerint Orbán Vitkar lelkén szárad. Kérdés, miért gondolja ezt mindenféle? Azt hallom, hogy Magyarországon veszélyben van a jogállamolat, a kérdés már régóta nem az, és így tovább, és így tovább tételmondat. Ne kérdejünk ez a tragédia személy szerint Orbán Viktor lelkén szárad. Ha ez most itt a civila pályán lenne, és négyen beszélgetnénk, és valaki azt mondaná, hogy ez így van, akkor azt kérdezném tőle, hogy ez nem kicsit olyan-e, mint a menekült válság kapcsán a hitler, bajszos, hitler, a hitler Orbán Viktor, ami ellenén épp úgy tiltakoztam, mint hogy most tiltakozom, ez ellen, a mondat ellen, mert hogy ez az egész nem Orbán Viktor lelkén szárad, az egy tízes skálán szinte tízesre vagyok, biztos a tévedés minimális kockázatával, miközben politikailag nyilvánvalóan ezt kell nyomni, de az ember Kis Jánosról nem ezt gondolná, és amikor Falus Ferenc megnyilatkozik, és egyszer kaptam a, a kettünk beszélgetése kapcsán, hogy hogyan lesz politikai téma, hogyan lesz az ellenzék számára 2022-ben majd érv a, a választási küzdelemben mindaz, ami most van, akkor az ember elfogadta azt, hogy bizonyos dolgok átszürem Ellenek. de az, hogy ez egy az egyben megtörténjen, az ellen tiltakozom, mert az nem csak a jóízlésem ellen való, hanem az értelmem is maximálisan ágál. Te egyet értesz, Kis János ezen mondatával? Én, na, tényleg nagyon komplikált erre, és nem is szeretnék Kis Jánosra közvetlenül reagálni. De azért az a kérdés, hogy van-e felelőssége valakinek abban, vagy valakiknek abban, amit ebben az országban... Meg ezen a Földvonón pillanatnyilag történik, azért ez egy jogosan föltehető kérdés. Ez nem vitatott. Jó, tehát hogy erre a válasz egyértelműen az, hogy van. Mert hogy ez a járvány minden volt, csak váratlan, nem? És ahhoz képest, amilyen járványra itt készülni kell, még mindig, ahhoz képest ez a járvány tulajdonképpen egy kis enyhe, könnyű, délutáni fuvallat, azzal, hogy ez Mondjuk, hogy három, lehet, hogy négyszer több halálozást okoz, mint az influenza, de nem 40%-os a halálozása mint a madárinfluenzának, amit összéltünk. Tehát az, hogy itt Amerikában a Trump szétvette a járványügyi készültséget, és ennek látjuk a következményeit Amerikában, hogy Magyarországon, ha jelenlegi kormányzat nem megerősítette a járványügyi védekezést, hanem a kormányhivatalokba sorolta be, és az egységes... Itt álljunk rá, meg, Fados egy pillanatra, te. itt álljunk meg. Akkor, amikor annak idején bekövetkezett ez. Hanyat írunk? 2011 -et. Ez miért történt? Hát azt én nem tudom neked megmondani, de gyakorlatilag az történt, hogy a központosításnak lett ez is az áldozata. Az akkori egészségügyi vagy egészségügyiért is felelős miniszter meg annak az államtitkára becsületükre legyen mondva megírták ezt akkor a miniszterelnöknek és lelettek söpörve. Hogy nem csak a rendőrséget kell meghagyni központ irányítás alatt, hanem a járványügyi védekezés. A járványügyi védekezés ezt követően miután integrálódott, vagy nem tudom mi a megfelelő kifejezés milyen formában létezett? Gyakorlatilag abban, hogy volt egy időszak, amikor az országos tisztifőorvosnak lényegében semmiféle hatásköre nem volt. Mire volt akkor való? Megkapta a fizetését, meg nem mondott, nem mondott le. Mi volt a helyzet korábban? Korábban a helyzet az volt, hogy az országos tisztifőorvos egy egységes költségvetés felett rendelkezett, és egy személyben mozgatni tudta az egész hálózatot. Mi volt a hálózat? Van, a hálózat? volt. Hálózatban volt négyezer ember, ami sok ember, és főleg az elődeim szerint már tulajdonképpen kevesebb is volt létszámban, mint kellett volna, mert ez korábban 7500 fő volt. Laboratóriumokkal és nagyon sok mindenféle eszköz lehetőséggel, amiket nagyjából kiszerveztek. Ettől még ez működhetett volna és működött is volna. Ezt úgy vették hogy egy politikai irányítás alatt lévő kormányhivatalokban sorolták be a országos tisztitőorvosi Hivatalon kívül. Nem verik szét, ma is létezik. Mennyire lett volna más a helyzet? Történelmietlen a kérdés, de kérdezem. Abszolút más lett volna. Mesélj. Hát lett volna a nemzeti pandémiás terv. A nemzeti pandémiás tervnek a része lett volna az, hogy milyen kommunikációval De tudom, ugye megvan az a szervezetfalus, mint ami korábban volt. A meg. Tessék? De mi? De mi? Türelem, türelem, türelem, türelem, Arról beszélek, ami, ami nem volt. Tehát amiről te beszéltél, hogy kellett volna. De a veszélyhelyzete való tekintettel nem írta volna felül azt épp úgy a kormányzat, mint ahogy felülírta most, amikor egyébként ez a szervezet nem létezik? Vagy ez már túl bonyolult és túl sok? Oh. Nem, nem túl bonyolult és nem túl sok, mert ez a kormányzat a jelenlegi minden felülírta az eltelt évekbe, csomó olyasmit is, amit én... Soha elképzelni, meg Tehát te azt feltételezed, ha nem erül a kormányzatról van szó, és működik az a szervezet, akkor egyenrangú partnerként tekint rá, és permanensen figyelembe veszi a véleményét, hiszen erre van. Hát erre volt példa a korábbi járvány idején. Tehát én ezt végigéltem a h 1 n járvány idején. Hogy működött? Akkor. Úgy működött, hogy a szakmának volt egy véleménye, a minisztériumnak is volt egy véleménye, ami többször ütközött, és ebből kialakult mégis valami, és aminek az eredményeképpen mégis az ország lakosságának az egynegyedét be tudtuk oltani influenza ellen, és ezért ez az influenza járvány Magyarországon nem volt olyan súlyos. Meg ugye a vírus se volt annyira súlyos, mint amennyire annak idején féltünk volna. Egy közös barátunk azt mondta, Nemes Gáborról van szó, hogy az Orbán kormánynak a teljesítményét egy hónap múlva le lehet majd mérni azon, hogy hány embert oltottak be a koronavírus járvány ellen Magyarországon, és hány embert oltanak be a környező országba, vagy az európai Unió bármelyik ország, minden ország lakosság arányosan ugyanannyi oltóanyagot kap. Ebben benne van a kommunikáció is, meg az is, hogy itt milyen össze-vissza kommunikáció volt, benne van a titkolózás, benne van ennek a következményei, benne vannak az oltás ellenesekkel kapcsolatos lépések, és hát láttuk, hogy az influenza, influenza vétoltást idén össze, hogy szervezték meg. Hát hogy fogják megszervezni a koronavírus elleni vétőoltást? Németországban halál precizitással sem tudják pillanatnyilag úgy megszervezni az oltást, hogy attól mindenki elégedett legyen, és hetek óta tárgyalják ennek minden apró részletét. Magyarországon te mit tudsz arról, hogy te, mikor és hol fogod bekapni az oltást? Arról nem is beszélve, hogy az micsoda hülyeség, hogy a lakosság fogja eldönteni, hogy a különböző gyógyszerek vagy védőoltások közül melyiket választja. Van, aki a pirosat szeretné, van, aki a zöldet szeretné. Hát, hogy egy röhely. De az első pillanattól kezdve úgy néztél erre a történetre, most a szóképletes értelmére, ben, mint egy léggömbre, amelynek ele elengedték a zsinórját és száll felfelé az égbe egészen addig, amíg ki nem pukkan? Emlékezz vissza arra, hogy az első lépések, amikor már lehetett biztosan tudni, hogy Magyarországra. A járvány be fog érkezni, talán én voltam az egyik első. Ez így van. Figyelj, találom. te egy zseniális mondatot mondtál, ami sajnos nem híresült el eléggé, pedig a kezdetben nagyot ugrott, ugye ez így szólt, hogy a pandémia az első olyan ellenség, amelyet nem Orbán Viktor talált ki. Ez így van. De Orbán Viktor a kezébe vette azt, hogy a laboratóriumok közül csak egyetlen laboratórium végezheti ezt a vizsgálatot. Ennek semmi más értelme nem volt, mint az, hogy ő legyen az első, aki majd bejelentheti, hogy itt találtunk egy beteget. Ráadásul az a beteg egy nem egészen migráns volt, tehát egy Magyarországon tanuló iráni diákok voltak. És ez se volt igaz, mert közben kiderült, hogy a csehek már megtalálták azokat a lányokat, akik Budapestről utaztak át Csehországba, és meg voltak fertőzve és minden részletet pontosan dokumentáltak, hogy merre jártak, hol, a itthon, abszolút nem történt meg. Aztán jött a következő pofon, hogy Szerbiában is találtak egy, már nem emlékszem, hogy magyar volt, vagy, vagy szerv volt, aki Magyarországon fertőződött meg, és csak ezt követően találtunk Magyarországon betegeket. És ez folytatódott a továbbiakban is. Az egész teszelési folyamat, a teszelések, tiltása, majd a teszteléseknek a magánosítása, majd a magánosított teszteléseknek a majdnem tökéletes szétverése, az adatokkal való gyakorlatilag tökéletes visszatartás. Hát, hát, miről beszélünk tulajdonképpen? Hát bármelyik környező országot megnézed, még Kínát is, Kínát is, a járványt csak a legnagyobb nyilvánosság mellett és minden lakosnak a tájékoztatása mellett lehet érdemben legyőzni. Mi történt? Tavasszal be volt szarva az ország, bocsánat a kifejezésért én is, ültünk otthon, és lapítottunk, és nem találkozott senki senkivel. És utána augusztus második hetében elszabadult a pokol. Nem volt a, nem volt a, a világon országal ahol 500 fős zártféri rendezvényt lehetett volna tartani. És ez ment mindaddig, miközben a miniszterelnök azt mondta, hogy majd ő figyeli a halottaknak a, a számát, mert az a mutató lesz az, ami majd mondja, de a halottak számával kapcsolatban az országban nincsen igazi szolidaritás. Tehát gyakorlatilag a magyar közvélemény a lakosság nagy része elfogadta, hogy ennyien haltak meg. Ettől nem, nem borult fel a dolog, miközben... Ismerőseink, barátaink nekem több is halt meg, szenvedett az intenzív osztályon. Nem tudjuk még, hogy aki átesett a betegséggel, annak milyen hosszú rehabilitációra van szüksége. Tehát most ősszel azért nagyon megkapta a magyarországi lakosság a közvetlen élményt. Nem úgy, mint tavasszal, hogy voltak kórházi osztályok, amiket kiürítettek, aztán ott lobálták a lábukat az emberek, mert ugye beteg nem volt igazából, mert mindenki otthon ült. És akkor mondhatod tovább, hogy ügyben milyen pénzügyi lépések történtek, hogy azok mennyire átláthatóak, hogy van olyan ország, ahol ugyanezekkel a lélegeztetőgépekkel kapcsolatban vizsgálat volt, ugye itt a szomszédos Szoméniában is például. Milyen döntések voltak ezek? Hogy voltak ezek előkészítve? Mennyire voltak ezek átláthatók? Ennyi hónappal később már történt valami, amikor megkérdezték, hogy, hogy mi történt. Tehát egy személyre van véve a dolog, ő beül az irodájába, földgyűri az ingóját, kigombolja az innyakát, és a Facebookon keresztül tájékoztatja az ő détét arról, hogy itt ő, mi fog történni volna. Amikor alapvetően az ellenzéki sajtó megkérdezi a te véleményedet, mint például most én, bár ez ugye egy kivételes beszélgetés, hiszen ez gyakorlatilag majdnem egy monológ volt, és nem is gondoltam, hogy nekem ebbe bele kéne avatkozni, akkor valójában az, amit te mondasz, az... Tehát te azért egy okos fiú vagy, tudod, hogy mikor miért szólalsz meg, annyira, hogy van, hogy nem is mindig szólalsz meg. Amikor megszólalsz, akkor mit akarsz tudatni a néppel? Hiszen a gázra nem tudsz rálépni, a fékre nem tudsz rálépni, próbálhatnál hatni arra a lábra, gázon féken van, de ebben nagyon korlátozottnak érzed magad. Mi a te indítatásod akkor, amikor elmondod azt, amit elmondasz, miközben elmondod, hogy te, ha nem is vagy a csapos, mert annál jóval több vagy, de sokkal kevesebb vagy annál, mint azok az egészségügyben dolgozók, akik aktívan, osztályokon vagy vezetőként eljárnak. Mi a célod ilyenkor? Mi van előtted? Hát ez egy hogy nagyon mondjam, hogy mondjam, súlyos kérdés, hogy mi van előttem figyelj, de előttem tulajdonképpen csak az van, hogy ha megkérdeznek, és csak akkor próbálom elmondani azt, amit én erről a helyzetről tudok, vagy gondolok, vagy mit látok, és ezért van egy csomó ember, úgy tűnik legalábbis az ismeretségi körömbe, akik az én tanácsaimra, vagy az én véleményemre úgy tűnik, hogy adnak. Ez meg is lepett engem, mert tulajdonképpen ez a kör talán egy picit nagyobb, mint amire én én gondoltam, hogy aztán a kormányzat mennyire hallgatja, amit én mondok, vagy mennyire nem, vagy van-e időnként bejön, amit én mondtam. Most a szentestére vonatkozó dolog is ugyanúgy bejött, amit én mondtam korábban, hogy, hogy mit kellene csinálni. Többé-kevésbé én ugyanúgy csak azt mondtam, hogy ilyen kettőig kéne a kiárási kiralmat felfüggeszteni. De de nem, ne, nyilvánvalóan nem engem hallgatnak, és nem az én véleményemről van szó, hanem arról van szó, hogy a kormányfők mögött van egy szakértői csapat. Az a szakértői csapat, amit ők tudnak, én tőlük tanultam tulajdonképpen, én tüdőgyógyász vagyok eredetileg, nem járványügyi szakértő voltam korábban, és időnként a miniszterelnök meghallgatja ennek a csapatnak az véleményét. És sajnos időnként nem hallgatja meg az véleményét. Úgyhogy tulajdonképpen csak ennyi, de nekem nem, nem, nem, nem, nem tudom, zavar ez a kérdés, őszintén szóval nem gondolkoztam rajta igazából. Igazavad? Anak örültem, hogy fölhívtál, és mondtad, hogy beszélgessünk ma. De ez egy hogy mondjam, személyes beszélgetés ilyen módon? Hát, igen. Beleértve, hogy euh, ugye az árnyék kormány az arra való, hogy elmondja, hogyha egyébként hatalmon lenne, akkor ő mit csinálna, de vannak olyan igen, dolgok... Kormány. Igen, csak, Én kormány. ezt értem, én most, a mik, én most rólad beszélek, mint egy pseudo Árnyék kormányról, de vannak olyan pillanatok földrengés, árvíz, Tűzvész, pandémia. Ott nem lehet árnyékormány. Ha ott árnyék kormányra van szükség, hogyha ott egyébként van egy pregnáns réteg, amely igényt tart egy falus ferencre, ott egy olyan hiányérzet manifesztálódik, amit meg kell látnia a kormány oldalnak, akkor is, ha nem örül neki, mert elmebeteg az aki alternatív megoldást keres pandémia idején, amikor a nem alternatíva sem kielégítő, az alternatíva pedig semmi olyasmit nem tud nyújtani, mint amivel elégedetlen. A kérdés az, hogy az a tehetetlenség, amit te megélsz, az milyen? Nagyon rossz. Alapvetően. Azon kívül ugye itt azért azt is tegyük hozzá, hogy egy ilyen helyzetben egy árnyékkormány, ami szerintem kellene de nincsen. A, az én véleményem azért nagyon sok ügyben, hogy mondjam, egyéni volt, hogy így finoman fejezem ki magamat. Kezdve az iskolai oktatástól, és így tovább nagyon sok mindenben, az idősek vásárlási sárjáig, és így tovább és azon kívül ugye most pedig egy olyan speciális helyzet fog előállni, vagy legalábbis remélem, hogy előáll, amikor az ellenzék és a kormányoldal ugyanarra arra fogja buszkítani a lakosságot, hogy bármilyen védőoltás van, azt a védőoltást fogadja el bármilyen. Mert mindegyik védőoltásnak, bármelyiknek kisebb a kockázata nagyságrendekkel, mondjuk három, négy, öt nagyságrenddel, mint magának a betegségnek. De na most itt ez is az probléma volt, hogy itt nem lehet elmondva, hogy ez a betegség milyen súlyos. Ugye még most is minden nap azt halljuk, hogy meghaltak néhányan krónikus betegek, idősek, és hát nagyon örülünk, de jelentősen nőtt a gyógyultak száma. De, de mintha azt sugároznák, hogy, hogy te, aki ezt hallgatott, téged nem ér semmi veszély, neked nem lehet semmi bajod. Csak másokkal van probléma, akik kriplik, akik ilyen-olyan betegek, és itt tovallom. Nem tudom. vagyok, és ebben teljesen osztom a szerintem a te hangulatodat. Mégis igaza van kis Jánosnak? Nem. Hát, hogy... Ne kerteljünk, ez a tragédia személy szerint Orbán Viktor lelkén szárot. Most itt vagyunk, Az ö... nagyjából. Az övén is. Az is, igen. Ha, ha, ha máson nem, akkor azon, hogy... Hallgatotta -e a szakértői csapatára, akiket ő kért föl? Jól volt a szállítva, vagy jól van a szállítva ez a szakértői csapat? És... és itt a karácsony, és nem találkozhattam az unokáimmal. Nem, nem De az máshol volt. se találkozhatnál? De Magyarországon találkozhattam volna, hogyha nem november 9-én hozzák meg ezeket az intézkedéseket. Ebben biztos ahhoz, hogy Egészen biztos vagyok. Egészen biztos vagyok. Ez a járványnak a terjedése befolyásolható intézkedésekkel, meg a lakosság viselkedésével. De itt sem volt más kérdés, mint az, hogy hogy szervezzük az életünket addig, amíg hatékony védőoltás rendelkezésre nem áll. Ugye Orbán Viktor szeret háborúzni e, és katonást játszani. Volt a világon olyan hely, amely tartósan e, nyerésben volt a pandémiával szemben? Volt. Vietnám, Tajvan, Új-Zéland, Ausztrália, nagyon sokan. Magyarország tartja a frontot, vagy elesett? Ezek ilyen hangzatos kifejezések, bevallom. Itt ugye arról van szó, hogy ez a háború, amit egyébként ugye permanesen ezzel a nyelvezettel illetett a miniszterelnök úr. Ha egyébként ő így beszél róla, akkor ez a háború, miközben egy vírussal szemben folyik, amely hát ugye nem pontosan olyan, mint a politikai küzdelmek zöme, azon kívül, hogy Vajon megnyerhető lett volna-e, nem tudom, de ha egyébként őhez így áll, akkor ez a háború hogy áll? Ma Magyarországon. Mondja, jó, ha azt nézed, hogy Magyarországon a halálozásnak az aránya, miért a duplája mondjuk az osztráknak, akkor a különbségnek szerinted mi az oka? És ez nem csak az utolsó tíz évre vonatkozik, azért ez egy sokkal hosszabb időszakra vonatkozó hiba. Ez pedig az, hogy az egészségügy Magyarországon nem kapta meg azt a fontosságot, amit tulajdonképpen megérdemelne. Ez szól a pénzről, szól a kórházi fertőzésekről, szól a személyzetnek a megbecsültségéről. És a halálozás nem a, nem a járvány miatt ilyen magas, hanem az ellátást különbsége miatt. De ez... Ez egy hosszú távú történet, és ez nagyon nem is könnyű. Ezt nem lehet egy ciklus alatt rendbe tenni. De egy ciklus alatt szét lehet lehetni. Ez viszont igaz. Látod azt az új kormányt, ha lesz? Vagy adott esetben Orbán Viktor, aki egész egyszerűen most nem tudja megtenni, de azt mondja, hogy legyen ez a háta mögött, és megcsinálja. Látod azt a kormányzatot független attól, hogy milyen színezetű, amely nem úgy, ahogy régen, de helyreállítja azokat a frontvonalakat, amelyek korábban voltak. Lesz ismét eh, szervezet, lesz ismét ember benne, lesz benne muníció, lesz jogköre, Látod ezt? Függetlenül attól, hogy, hogy alakul a 22-es választás abból adódóan, hogy ez egy szakmai kérdés, amiről kiderült most, hogy menet közben már nem volt mit csinálni, de hogyha békésebb periódus jön, amikor ismét lehet erőt gyűjteni, és lesz rá mód, akkor ezt helyreállítják, vagy nem helyreállítják, hanem újat szerveznek helyette? Figyelj, de álmodni persze tudok. Kásler, most mondok négy pontot, hogy hogy kell az egészségügyet elszervezni, abban az egyiknek az a felismerés van, hogy a járványügyet újra kell szervezni. Tehát ezért pontosan tudják ők is, hogy, hogy itt miről van szó, és mi történik. Más kérdés, hogy hogy, ne, hogy csinálják meg. Ugye az a kicsit ilyen olcsó dolog jutott az eszembe tudod, hogy úgy védik meg az egészségügyet, ahogy a nyitjainkat. Hát, hogy a részletek azok nagyon, nagyon lényegesek. És az a katonásdi átszervezés, ami most van, hogy egy hates parancsnokságot szerveznek az egészségügyi irányítására, ez egy téves út. Az egészségügyet nem lehet, nem fog működni úgy, mint egy hadsereg. Ez, ez egy tévedés, hogy katonákkal a parancsnokságban a kórházakban, hogy kórházfő parancsnokságot állítanak föl központosítják ezeket a döntéseket, Ebből nem fog egy jobb ellátást kijönni, mint ami eddig volt. Ha minden igaz, akkor én holnaptól folytatom a tevékenységemet, így aztán lesz módunk beszélgetni. Én felajánlottam teljesen naív módon, de ebből is látszik, hogy Kejfej vagyok, egy elmebeteg Kejfej Írtam a Gulyásnak még hetekkel ezelőtt, hogyha részt tudok venni az oltás a kapcsolatos propagandában, is ez még akkor volt, amikor az oltási helyzet nem ilyen volt, mint most. Csak miután ugye akadémikusok sora volt hajlandó velem szóban hát így aztán éreztem, hogy mit fog holni, hozni a világ, és felajánlottam, amire még csak válasz se kaptam, de attól még veled lehet tovább beszélgetni, vagy az akadémikusokkal. Kicsit ez a széllel szemben jellegen marad, de hát Istenem, nekem ez a műfajom, talán nem is érezném jól magam, ha nem így lenne. Az egy másik kérdés, hogy mondjuk a pandémiával kapcsolatban az ember már kevésbé ironizál, ez nem ugyanolyan olyan dolog, mint az egyébként kevésbé fajsúlyos kérdések. Lesz még miről beszélni, talán lesz még módod egy kicsit jobb kezvűnek lenni, ha ez inkább már a hátunk mögött lesz, és nem előttünk. Mennyire van előttünk, mennyire van a hátunk mögött? Gyorsabban, kerül, gyorsabban vagyunk a felénél túl, mint ahogy azt eredetileg gondoltam. De nagyobb áldozatok? Nem. nem. Sajnos, sajnos az áldozatok számában nem. A, ugye a... De most a sajnos mire vonatkozik, mert szerintem akkor itt félreérthetőek voltunk. Nem, a szeren... akkor egyértelműen szerencsére kevesebb áldozat van, mint amennyi lehetett volna. Uh -huh. Az egész világon. A... Az a helyzet, ugye, hogy arra gondoltunk, hogy 18 hónap kell a... ahhoz, hogy az oltás megjelenjen, ugye ehhez képest ugye, néhány napon belül az egészségügyi dolgozóknak az oltása elkezdődik. Tehát innentől kezdve egy igazi versenykérdés, hogy milyen gyorsan tudjuk beoltani az lakosságnak egy jelentős részét. Tehát minimum, a három, hát minimum három millió embert be kéne oltani. Nem Magyarországon? Minimum. Magyarországon. Minimum annyit. Minimum hát, annyit, és persze nem tudjuk, hogy, hogy, hogy mikor kell újraoltani, mert ez nem egy életre szóló oltás. Tehát ez nem egy egyszerű kaland lesz itt, hogy most. Mi történik, hanem ez most évekig el fog tartani. Hogy... Jó, maga a ha szolgál, nincs. Gulyás Gergely nem válaszolt, én meghallgattom a szakemberek szabát, és propagálni fogom azt, ami mindannyiunk érdeke. Kellemes ünnepeket kívánok neked, bár nem vagyok te benne teljesen biztos, hogy holnap nem kerülök elő, de azt még ma megbeszéljük. Boldog új évet kívánok akkor is, hogyha ez a beszélgetés nem volt egy igazán jó előszoba hozzá, és köszönöm a közreműködést, személyesen neked és családodnak pedig egészséget, szerencsét ebben a sorrendben. Neked is köszönöm szépen. Én is köszönöm szépen. Ezt a, be, ezt a vidám beszélgetést falus ferenc folytattam. Falus Ferenc, civil. Jön Tamás Gáspármiklós. Köszönöm szépen, nem beszélgetek már önökkel. Elolvasom azt az interjút, amit készítettek velem és ami rövidesen által megjelenik. Ez kurva jó. Ez kibabrát, jó. Ez zseniális. neked krista. Aztán az emberek, ha megtalálják, elolvashatják. Jó reggelt, lehet, elnézést a késésért. Lehet? Volt egy beszélgetés Károly Csabával, nem is egy, hanem több. Alapvetően Radnóti Sándorral akartam beszélni, de ő kiúzódott belőle, mással se beszélgetett, és arról volt szó, hogy... Pészücs Júrianna egy egészen ragyogó művészet történész, és egy fantasztikus kritikus, és egy fantasztikus mozgóvilágot csinált, de nem lehet megbocsájtani neki azt, amit 1983-ban Kulin Ferenc eltávolítása után tett, és ezért megbocsájthatatlan, az állítólag a demokratikus koalícióhoz köthető, ez soha nem sikerült tetten érnem, indoklás, mely szerint ő a Budapestért díjat, amiben egyébként te is részesültél, a sajtószabadságban részesültem. Én ezt értem, de, de te is a fővárosi közgyűlés által egy másik kategóriában kaptál, tehát nem okay. ugyanazt, egy másik díjat kaptál. Tehát az indoklásban szereplő szöveg, mely szerint a sajtószabadságért mit tett, az, az, az onnan törlendő, É, és olvastam az ezzel kapcsolatos megszólalásokat Sándor Erzsén keresztül, Margócsi Istvánon át, Radnóti Sándoron keresztül, hazánk nagyjaig, meg annyi nagy ember, okos ember, gondolkodó ember. a Ezt gondolom, mint Facebook. Tehát ez mint Facebook. Mm. És azt lehetett látni, hogy 83 óta, de azt megőrzően is, mi sérelem gyűlt bennük össze az elmúlt 37 évben. Ezt próbáltam megmutatni a Károlyi Csabával való beszélgetésben, aki egy professzionális idegenvezető volt, a tájkép lesújtó volt, és az egy elvi kérdésként jelentkezett, mely szerint az a tény, hogy nem lehetett kipréselni soha a büdös életben. Pészücs Juliannából az pedig Kis János igazán megpróbálta a 90-es évek elején, hogy bocsánatot kérjen, amiatt, amit ő tett a 80-as évek elején, amikor elvállalta a főszerkesztőséget, ez az elvi kérdés, illetve ennek az elvi kérdésnek a megoldatlansága egy ilyen gyakorlati bombaként hatott, és gyakorlatilag mindenkinek a lelkét megmérgezte, vagy tönkretette. A kérdés az nem. 100... Most hallom először, az én lelkem egyelőre nincs megmérgezett, de próbáljuk meg. Értem, de ez most a, a Mozgó Világgal kapcsolatos vitában megszólalóknak a diagnózisáról szóltál, nem voltál benne? De Van nem. olyan dolgom amiben nem vagy benne. Uh, benne. A kérdés valójában bonyult felvezetés után azonben maradtunk, és ami után már csak szösszenetnyi kérdései maradnak, én a szüleimtől még hallottam azt, hogy elvi kérdés és politikus szájából is hallottam azt, hogy elvi kérdés, de azt követően, amit tett, az már semmilyen vonatkozásban nem emlékeztetett arra, hogy ezt az elvi kérdést ő hogyan tekinti. Mondjad el immáron a szüleim helyett, mert őket nem tudom megkérdezni, az, hogy elvi kérdés a számodra mit jelent, és mennyire termékei ma a talaj Magyarországon ahhoz, hogy elvi kérdések legyenek. Én nem hiszem, hogy ez az elmúlt pár ezer évben megváltozott volna. Elvégkérdések, tehát morális kérdések léteznek, és ezeknek a megvitatása, és észszerű megvitatása, és komoly megvitatása szükséges és elkerülhetetlen része az emberi életnek. Nem hiszem, hogy ebben különösebb változás bekövetkezett volna. Nyilvánvaló, hogy vannak körülmények, ilyen körülmények, ugye háború, diktatúra, járvány, általános űrület kifejlődése nehézé teszi az elvi kérdések elvi kérdésként való elismerését, de ez egy másik dolog az, hogy pont attól elvi kérdés valami, hogy a körülményektől függetlenül Próbáljuk észszerűen és morálisan eldönteni azt, hogy hogyan kell cselekedni, hogyan kellett volna cselekedni, és hogy valaki rosszul cselekedett, azt hogyan kell megítélni meg hogyha valaki nagyon jól és hősiesen cselekedett, az szintén. Ritkán változtatok besz... a körülmények? Jó, ritkez... ezen nem változtatnak a Jó, Rendben van, nem kizárólag teoretikus beszélgetés folytatok veled, ha hajlandó ez vagy nem rá. Teoretikus kérdés. Á, ez Tamás vagy, mit most beszélget velem, vagy én vele hajlandó vagy abba belemenni, hogy annak idején, amikor gyerek voltál, a szüleid, vagy az iskola, vagy a saját ifjúságod milyen nyomokat hagyott benned ez ügyben? Az iskola semmiféle hatást nem, tehát nem soha És életemben. a szüleid? Az nagy, nagy hatást. Mesélsz? A szüleim annál inkább. Tűnik, Igen. én azzal szembesültem a saját életemben, hogy elsősorban apám miatt én permanensen tudtam, vagy legalábbis sejtettem. A belső hangon működött, hogy mi az elvi kérdés. Apám ugyanakkor egy kompromisszumra hajló valaki volt, aki azt követően, hogy az elvi kérdést megerőszakoltak, kisebb mértékben, vagy nagyobb mértékben, magyarázatot nekem már nem nagyon adott. Hogy volt ez nálad? Kérlek szépen, a, a, a, a, az én szüleim milyen szempontból szigorú emberek voltak, különösen az anyám, és nem híres volt na, maga környezetében, arról, hogy milyen engesztázat, milyen kedves volt. Személy, személyesen megbocsátó volt, de a Véleménye az nem... Miben az, volt engesztelhetetlen? Ö, hát például olyan ember volt, akinek nem lehet hazudni. És, ö, és ö, akinek a, ö, az élet az áldozabb jelentett, önfeláldozást ö, a, a, annak, a, annak a, az elismerését, hogy ö, mindig a másik az első és nem önmagam. Egy rendkívül rendkívül szigorú ember volt, ő egy műtősnő volt egy kórházban, és én később gyerek vagyok. Az első gyereke, ő 41 éves voltam én születtem. És. Ugye úgy kellett élni, hogy, hogy megpróbált ugye, dolgozni, és megpróbált a gyerekével is lenni, és ez azt jelentette, hogy ő minden reggel bementi négy órára a korozsai vasúti Kórházba, tehát föltelt háromkor, bement néze azért, hogy délután viszonylag korán el tudja jönni, hogy velem behessen. és És... Egy hozzá hasonlóan kötelességtudó, fegyelmezett embert a régiában nem láttam. És nagyon hol vagyok én tőle Istenem? Egy tényleg egy. Tényleg egy hol vagy egy, tőle Istenem? Sehol sem, ugye nálam sokkal erkölcsebb és komolyabb, és e, e, minden szempontból a tisztelt, semmi ember volt. Hol vesztetted el a szüzességedet? E tekintetben? Én nem is tudom. Nem is tudom. Én koromban, amikor ez szokás, nyilvánvalóan. Én é, é, hajlamos voltam, és vagyok sokkal inkább megbocsátaink dolgokat. Én ő sem, ő nem éreztette, különösen ebben nem volt muszáj senkivel. Nagyon meg volt a véleménye, és ilyen szempontból, hogy is szigorúan nevelte a saját példájával. És uh, egy nagyszerű ember volt, és hát uh, iszonyú magasra tette a mércét, ami hát mondom, elértegött le mindenki számára, érzőtlenek volna. És ő egy igazi, egy igazi hős volt. Igazi hős volt, ő a háború alatt uh, uh, börtönben ült, és uh, súlyosan bántalmazták, és uh, uh, nem vallott soha. Egy szót nem szólt. Úgyhogy, ez dolog volt. Aztán egyébként, típikor, jó humora is volt egyébként, azt mondtam neki, hogy igazán nyugodtan valhattam volna, mert tudtam, kívül mások úgy is elmondták. Apát Ilyen. hogyan tudott megfelelni az ő elvárásainak? Igyekezett, igyekezett. nem. nem fel, melyre tenni, sikerült? Nem, tessék, nem sikerült olyan nagyon rosszul, de természetesen. Apám egy, egyébként egy... egy egy nagyon kiváló, jó humorú bohém volt. Eh, ennek az embertikusnak a megfelelő hibáival, és elnézésével és legyengedéseivel, de nagyon nem legyengedhetett, hogyha hazajött és megbeszélte anyámmal a dolgokat. Eh, anyám tekintélye az, az óriási volt. De egyébként érdekes, mert az a két viszonylag különböző ember, meg egy egymáson, hogy magukon is, meg egymáson is. Mond, Rajtam ki... nem, gyereken nem nevetünk. Mondhatjuk azt, hogy az az elv, mely szerint nem hazudunk, az elvi kérdés? Hát persze. És annak meg lehet felelni anyádon kívül? Hát meg kéne, legalábbis igyekezni kell, az biztos. Mit ír az igyekezet? Na, Vagy mit jelent? Az... Hát azt, hogy az, az ember tudja, hogy mik a, a, a, az erkölcsi elvek és igények, és meg tudja nekik megfelelni. És ha nem felelt meg, nekik tudja, hogy nem felelt meg. Oké, okay, action tipikus eset, de mégis ugye a környezet arra vágyik, hogy ennek van legyen valami lenyomata, Vagy elég, ha te tudod? Ja nem, de hogy? Hát nyilván nyilvánvaló, hogyha az ember ö, ö, ö, ö, valakinek nem mondott igazat, akkor hát, a, azt teszi jó, hogyha utána elnézésked, és azt mondja, bocsánat, ha annak idején édesanyádnál, vagy abban a családban a hazugságnak, ha rajta kaptak, vagy kiderült volt büntetés? Nem kébreltő anyámnak hazudta. Félre tesz, nem neki, hanem egész egyszerűen kiderült, hogy másnak hazudtál, és ezt ő megtudta. Hát amíg én gyerek voltam, ilyesmi nem nagyon fogdultani. És később. Hogy, hogy hazudtam volna. Hát persze, amikor nem voltam otthon, ha már anyám kontrollja alatt, akkor persze. Anyádat, az Főleg, főleg, de... főleg nála, na az én esetemet, főleg kíméletből. Anyád Kímélet... esetében ez egy erkölcsi, olyan erkölcsi tekintély volt, hogy meg se kockáztatta? Hát, hát meg szerettem. Hát szerettem. Persze, borzasztó lett volna, hogy csalódást Csalódás, volna. volna? Igen, ez rémes lett volna még. Ez a csalódása, ez egy összetört váza, vagy ez azért annál jobb, tehát, hogy nem ment volna tönkre? Ö, a nem, tényleg, ő meg, meg, meg, megbocsátott, csak én, csak én tudtam, hogy, hogy, hogy, hogy mit jelent neki, hogy valaki, valaki rosszul viselkedik, mert hát, nagyon, nagyon is megbocsátó volt, és végig kísérte az életemet, és, és nagyon szolidáris volt, és megértes dolgokat, amiket és a Ugrunk egyet Ugrunk egyet itt ebben a kódexben. Ha egyáltalán itt bármi konzekvenség az érészemről. Az én, részemről. Az én barátom, akit neked van módod ismerni, egyszer előadta nekem, és azóta ez egy permanens példa számomra, hogy nézzük a foci meccset, és elkövetnek egy taktikai szabálytalanságot. Először is nem is érti, hogy mi az, hogy taktikai szabálytalanság, mert van szabálytalanság, és van nem szabálytalanság. De mi az, hogy staz Taktikai szabálytalanság, elmagyarázom neki. Taktikai szabálytalanság az, amikor egyébként a védő, vagy, bár, vagy bármely e, tagja a csapatnak azért ránt le valakit, és azért akadályozza meg a futásban a labdával, hogy egyébként ne lőjön gólt, és ez szükséges taktikai fegyver egy csapatnak, amire azt mondja az én kedvesen barátnőm, akármi, hogy szerinte ilyen nincs, és ez felháborító, és ez nem létezik. És hát mondom neki, hogy rendben van, de enélkül nem létezik a foci, mire azt mondja, hogy akkor ne fociszanak. Ez paralel a Az ember elhagyja az otthonát, és szembesül ezekkel a dolgokkal. Ha tetszik, naiv a kérdésfelvetésem, de azt is vállalom, hogy álnaiv Vállalod annak az údiumát, hogy bevezesd a hallgatóságot abba, hogy ebben a vadonban legyen az foci vagy nem foci, hogy lehet létezni taktikai szabálytalanság nélkül, hogy lehet létezni hazugság nélkül? Hát a foci tekintetében nem tudom bevezetni a hallgatókat, mert életemben nem voltam a foci meccsen. Nem is fociztál? Nem is fociztál? Biztos Hát egy kisgyerekkoromban, igen. De te is tudod hogy mi a taktikai szabálytalanság. Most hallom életemben. Most nem hallottam. Oké, már érdemes akkor, volt Nem, Ez, nem, ez, nem, ez nem, nem igaz, egyszer voltam már sem az apámmal, még kisgyerekkorom egyszer elmentünk, volt a helyi rangodó, mind a két csapat az első osztályba került Koczvára, és akkor volt a helyi rangodó, és akkor elmentünk. E, e, elég félelmetes élmény hát volt. Hát mindenki üvöltött, és azt én És szeretem. Úgyhogy, de azóta, amikor 11 éves voltam, azóta nem láttam foci. Szóval milyen az élethazugság nélkül? Én, né, nézd, én, nézd, nézd, nézd, nézd, nézd. Most én nem hiszem, nem hiszem, hogy a hazugságnak akkor jelentősége van. Által, általában az kérdésednek óriási jelentőségük van. És az, hogy, hogy, hogy ha valaki valaki azt mondja neked rád nézve, szép kinyílt szemmel azt mondta, hogy azt kérdezi tőled hogy valaki, hogy szép vagyok, ki az a gazember, aki azt mondja, aki nem azt mondja, hogy gyönyörű, hogy Isten, de jó látni. Szia! Hát persze, természetesen egy vagy csomó, vagy csomó helyzet, amikor, amikor az ember nem az igazat mondja. Ezekben a e, konvencionális helyzetekben ez e, e, e, szerintem a kisebb bűnök közé tartozik. E, az, hogy, az, hogy e, valaki e, hozzájárul a sajtószabadság elfajtásával, és utána elfogad egy diat azzal az erveléssel, hogy ezt a sajtószabadság előmozításáját kapja, az ö, abban nem a, nem a hazugság szimplán a valóságnak, meg nem felelő mondat az igaz, hanem, hanem, hanem abban egy élethazugságban, egy hazug magatartásban, amely ö, ö, szeretné Ö, egyrészt a, az életben sikereket ö, úgy megünnepelni és lehet magában, de az áráról nem számolt be. Hát jó, ez, ez nem helyes, nem beszélve, nem beszélve azokról a dolgokról, amelyek még igazi komoly, hátrányt, kárt, szenvedést kínt okoznak, ö, és ezek a dolgok túlmennek azon, hogy valaki ö, Kiméletből, vagy kacérságból, vagy ö, gyöngeségből, nem föltétlenül az igazat mondja ki, túl dicsér, kedves akkor, nem kéne, ezek bocsánatos vétkek, de vannak vétkek, amelyek nem annyira bocsánatosak, ezt, ezt közhelyek, de hát azért én csak amikor te moratóriumot hirdettél bizonyos csatornákon, legutóbb az ennek része volt, vagy erről nem akarsz beszélni? Milyen moratóriumot? Megszólalási. Ja, nem, ja, ja, hát azért egy rendkívül egyszerű dolog, igen, nem megyek többé a, a, az ATV adásaiba. Sajnálom, mert nagyon-nagyon sok embert elérek, és ott sok ember meghallgathatja a nézeteimet, amelyek véleményen, elendzéseimet, amelyekkel igyekszem tévedésekkel és hibákkal együtt igyekszem megvilágítani bizonyos dolgokat a társadalmi életben. Nem megyek el az ATV-be, mert az ATV csoport, egy cégcsoport megpályázta a klubrádiónak a frekvenciáit és ezáltal hozzájárulhat ahhoz, hogy a klubádió, ami egy fontos uh, médium Magyarországon, uh, elhallgasson a vételben, és uh, ezt egy olyan kontextusban teszi az ATV csoport, amelyben a sajtószabadság, az oktatási szabadság, a szólásszabadság, a személyi szabadság, bizonyos kisebbségi csoportok a szabadsága kockáz, tehát uh van a kormányrendszer által. Korábban Gábor György egy más dologban fogalmazott ugyanígy, és azon. ugyanebben az ügyben? Ugyanebben az ügyben, de ott más is szerepelt, és felvetődött az a kérdés, hogy nem lett volna -e szerencsése mindezt úgy megtenni, hogy egyszer vállalja annak az údiumát, hogy egy olyan beszélgetésben, amely a nagyobb nézettségnek örvendő egyenes beszédben, vagy bárhol máshol elhangozzék, és nem eleve a falak. Kívül hangzik el. Te ennek miért nem vállaltad az ódiumát, vagy vállaltad? Erről nem, ha elműs hallottál, azt nem tudom. Engem senki nem kért fel, hogy ott a véleményemet. De elmondtad volna? Nem tudom, hát ezt most ér először. Nem, hát hogy az ember, az ember, az ember, ötleg, és én magam azt gondolom, hogy az, hogy egy erkölcsi indítékból elvállalok egy korlátozást, tehát magamat korlátozom, a saját terjedését akadályozom meg, szolidaritásból akkor nem megyek el ugyanoda, Na. Ez a korlátozás, ez mennyi időre szól? Ez örökre. És abban biztos hogy, hogy ezt nem fogod megszegni? Biztos, igen, persze. És amikor... Lál... Úgy, ne, jel... Hát ha, ha csak nem teljesen szendvisel, nem felejtem, hogy azt megígértem az lehetőség, nem megyek oda többbe. Anélkül, hogy embereket említenék, mert nem lenne elegáns, ha erre azt mondják, hogy hányszor tett már ilyet a tégen, vagy azt mondja, hogy ki nem szaharja ezt le. Erre mi a te reagálásod? Először nem az első. Nem, nem, nem igaz, hogy ilyeneket szoktam tenni, hogy le van az illető, ki ilyeneket hazudik. És ha azt mondja, hogy a karavár halad a kutyahugat? Nem, természetesen én nem vagyok egy senki nem egy különösen mai Magyarországon nem olyan ember, hogy a, a elhatárolódásától vagy a kiltakozó gesztusától megremegnének a fak. Szükség lenne egyébként? Tehát, tehát egy, egy jó állapotban, egy mentál higiénésen jó állapotban lévő társadalomban ez előfordulhat? Ez vagy nem mentálhigiénése, nem erkölcsi el. Erkölt, de ez elvárható lenne, vagy nem? Hát nem azt mondja, elvárható, kicsit jól jó lenne, hogyha gesztusoknak volnának következményeik, de hát miközben mindenben van fullasztva a hazdozásban, hát a közben egy kicsit, kicsit nehéz. Ugye te azt, mert... fog, azt mondtad a beszélgetésünk elején, hogy ez mindig is így volt, csak a konkrétumok voltak mások. E tekintetben ma Magyarország jobb vagy rosszabb állapotban van, mint az életedben bármikor? Tehát van -e össze, ha van összehasonlítási alapod, akkor az mit mond? Hát rosszabb állapotban az, azért, mert a, mert a Szabadságnak vannak azért kis szigetei, és az emberek leszoktak bizonyos nagyon fontos megkülönböztetéseket. Mondok egy példát. Figyelek. E, ugye nagyon sokszor van az, hogy az emberek felháborodnak, valamilyen uh -huh. közében elhangzó kijelentés. Ismerem ezt. Igen. De? És közben elfelejtik megírni azt, hogy az, ami elhangzott, az igaz -e vagy sem. Ugye amikor Orbán Miklőni szerenek belép az országgyűlésbe, és azt mondja a zelenzéki pártoknak, az önök gazdája a Soros György. Uh -huh. Most hát bizonyítsa be? Mi erre a bizonyíték? És Szoros György pénzért cserébe engedelmességet várhat el a Magyarország jelenzégi pártoktól. Van erre bizonyíték? Hogy nem tudja bebizonyítani, a bíróság elé kell állni, ezt bűncselekményért állítani. Én ezt értem, de most... Senki, meg... senki föl nem hozta, mindenki azt mondta, hogy micsoda gorombaság, mert nem, az a, nem a gorombaság a lényeg. Nem az a kérdés, hogy ez igaz-e, vagy sem? Sejtetőleg nem igaz. Uh, majd mondok egy másik például. De, de lehát, pillanat, eh... maradjunk itt. Tételezzük fel, hogy ebben bíróságra mennek. Szerinted ez bíróság előtt megáll, mint tétel, amiről... Nekem lé... azt nem érdekel. A, azt hiszem, meg, azt tudom, meg. Jó, de én, én kérdezem bíró, tőled, dönt, hogy, azt kérdezem hogy, tőled, hogy egyébként a bíróság arra való, hogy ebben a tekintetben döntsön, és azt követően Orbán Viktor már nem fog olyasmit mondani, amitől ő hát egyébként. Persze, hogyha, hogyha mondjuk kiadja Orbán Viktor az országgyűlés, és függően. De tételezzük fel, be. hogy ez megtörténik. Igen. Akkor ez egyébként érdemben vált. Tehát ez egy, ez egy mosógép, ami kimossa a piszkos ruhát, és utána. Arra való a bíróság, lesz. igen. Arra való a bíróság, pontosan, hogy? Igen. Rágalmazás, hitelrontás. És a bírósági ítéletre úgy nézne tilat. a nép, hogy annak következtében um, másképp nézne arra, hogyha a bírósági ítélet kimondana valakit, Igen, igen, igen. Mert, mert ugye jelen pillanatban ezt kell látnia a népnek, hogy a vezető államférséhez büntetlenül hazudnak össze. De a bírósági ítéletnek na? ma azt tapasztalati a társadalom előtt olyan hatásokban, van, amely alapján elhúzódnak attól, akit a bíróság elítélt, mert én nem tapasztalom ezt. Értem azt, amit nincs mondasz. Nincsák olyan szélesfői tapasztalataim mint neked, mert kevesebb emberrel érintkezem. Ö és én hát abból indulok ki, hogy a, a bírósági elmarasztalásnak van egy morális következménye, és hogyha ez nem így működik, az szintén nagyon nagy szintén. Én azt tapasztom, hát most a médiában például az egyik felfelé fejlődő csatornának a vezetőjét valami hosszú, bonyodalmas adóiben elmarasztalták, felfüggesztett, szabadságvesztést kapott, kifizette előre a büntetést, és nyilvánvalóvá tette a TV tulajdonosa, hogy ezen körülmények között ő nem gondol megvárni a TV vezetőjétől, akinek egyébként eszébe se jutott lemondani és egy napig volt téma, és az emberek napi rendre tértek fölötte. Fogalmam nincs, hogy két vagy három évvel, vagy tíz évvel ezelőtt, vagy húsz évvel ezelőtt ehhez hogyan viszonyultak volna, akkor nem is voltak még ilyen kereskedelmi televíziók, tehát és csomó feltétel nem áll fenn ahhoz, hogy az ember a dolgokat egybevesse. Jó, jó, jó, jó. rendben van, ö, ö, ugye egy van a különbségek. Egy ö, kereskedelmi televízió vezetője az, a morális és szociális értelemben nem, nem különbözik egy fűszerüzletnek a vezetőjét, azért kereskedelmi vállalkozás. Ugyanakkor az, az ember, aki a nép választása következtében közhatalmat gyakorol, és rákényszeríthet állampolgárokat tettek le, illetve tettek elmulasztására, attól teljes joggal a közösség többet vár el. Na most az, hogy, hogy ez a pasas mert én is olvastam az újságban, nem mond le, miután adócsalást követett el. Én nem tudom, hogy ez a pofaki csoda, és hogy ebben a televízióban mik történnek, amikben... A dolg szempontjából közöbb is is. Ezért mindegy, ilyen nem érdekel, Sos, sosem nézek ilyesmit. Úgyhogy minden esetre, minden esetre, hogyha elvárja, hogy nézzék a televízióját, és ha valami értelme higgyenek annak, ami ott elhangzik, Hát akkor kétségkívül le kell ez mondani a természetesen. Erkölcsi kérdésben mondhat uh, hatékonyan bíróságítéletet? Hát az az egyik fórum, hát természetesen Igen, De pótolja az embereknek az igazságérzetet? A, emberek szomszéd a szomszédasszony, meg az emberek barátai, az emberek gyerekei, és itt tovább, Sok mindenki mondható. Azt kérdezem, te meghirdetted azt az ATV konglomerátumával szemben, amit meghirdettél. Ha nézed, meghirdet. amit... egy, egy, most először mondom el, nyilvánosan ha nézed a műsort és látsz benne olyan embereket akikkel te beszélő viszonyban vannak és nem követnek téged gondolsz róluk bármit is? Jó, hát itt be kell valami egy saját elköltségbánat, én nem nézem ezt a műsort, és semmilyen műsort nem nézem De van jelentősége, hogy egyébként mások nem így cselekednek, mint te? Igen de, de, de, de nem, nem azért hogy ez lejtélem, mert ugyanis a pontosan a magyarok hogy történik ennek az ügynek a jelentősége attól függ, hogy hányan ismerik. Azt pedig, hogy egy ilyen ügy, tehát egy média szabadságot befolyásoló biztonság ugyan megy végbe, ugye ez, ez, ez már önmagában is a sajtószabadság fügvénye, ugye, mert ennek ugye első helyen kellett volna lennie. Ugye te írtál egy levelet, mert én is meg voltam említve, megkérdeztem, hogy felolvashatom-e, és te azt mondtad, hogy nem. Nem, hát akkor, akkor én nem akartam ezt a dolgot nyilvánosságra hozni, éppen azért nem akartam. Nem akartam az a hencegnő, hogy én milyen, egy retteltő, szolidális, kedves derék ember vagyok, én egész egyszerűen csak annyit akartam mondani, hogy nem megyek oda többet, és ezt elmondtam az illetőknek, hát elküldtem az, annak a néhány embernek, akit hogy ismerek, meg hát ugye te is dolgoztál ebben a rádióban, mert szintén az, az ATV csoportnak az egyik amit egyébként akkor tudtam, a tudtam, meg énekültem, és kiértem, a rádió tulajdonosok felől. Lehet, hogy hiba. Az életet folyamán, miközben tapasztaltabb és idősebb lettél, mindig nyíltak olyan számban ajtók, ahányat becsuktál, különböző elvi kérdések okán, vagy ennek nincs jelentőségű? Azt hogy a hogy ez van a jelentőségem, akkor 19 évig voltam összesen munkanélkül életemben politikai okokból minden esetben, és, és hát a legkülönböző hátrányokat kellett elszenvedni, ezek hál' Istenek nem voltak olyan retten, hátrányok. Más történik korszakokban lettek volna, nem kerültem börtönbe, egy eset kivételével nem vertek meg, hát az is tüntetésem volt, akkor nem lehetett legális, nem voltak legális tüntetések, és és Hát persze, hát nem folytathattam a, a, a foglalkozásomat. 1980-tól 1990-ig munkanélkül voltam, nem taníthattam egyetemen, nem publikálhattam, és, és a többi, és azután is értek, hát olyan és nehezebben elmagyarázható hátrányok, de az nem végé, nem voltak olyan tragikusak. De hát hogy Hát hogy Persze, nem emlékszem, nagyszeretettel. Éjszakai kihallgatásokat. Te a saját, gyerek... kihal... a saját gyerekeidet is ö, így nevelted, függetlattól, attól, hogy talán nem voltál olyan szigorú, mint az édesanyjad? Van, voltam is, nem is vagyok szigorú. Én egy apa vagyok, amennyire életőben az, olyan... az anyám se úgy volt szigorú. Anyám elmondhatatlan, nem feld anya volt, egy mindent megtértem és az apám is egy végtelen keresett. Velem a kutya úristen se volt szigorú. Azon csak, társad... csak beszéltek, mert hát láttam azt, hogy anyám milyen. És, és végtelenül tiszteltem, és végtelenül szerettem, és végtelenül hálás voltam neki. Nagyon, nagyon, nagyon klasszileim voltak, és vidám gyerekkorom volt. Vannak periódusok, vagy valójában csak a szemünk gyengül a tekintetben, hogy az elvi kérdések megítélése hogy alakul aktuálisan. Hiszen elvi kérdések nem, mindig vannak. Nem, nem, a, a, az erköznek van története mert nem, nem csak a személyi jó, az ember tévedhet, de, de az van története, és a régi módi történetírás, de ne, nem is csak a régi módi. A régi módi történetírás, az kétségünk még számon tartotta. Ugye, és a, a jelenkorról mi? mi mondható a legfontosabb, el? A, történet, a legfontosabb feladat az volt, hogy kimutassa azt, hogy az javulnak-e, vagy romlanak e bizonyosan. És mit lehet elmondani a jelenről a tekintetben? A jelen a tekintetben és hát mint mindig, ugye, amikor, amikor a, a szabadság és a nem szabadság e, e, e, mocskos és a ragadós módon összevegyül, mint most. Ugye ez rettelentesen könnyű alkalmakat teremt arra, hogy az elköltsők és a közerköltsők e, e, zvonásba kezdjenek, és mondom, ennek egyik, egyik példája az, hogy a nyilvánvaló hazugságok elhangzása után nem korrigál senki, Nem teszik oda, hogy ez az állítás nem volt igaz. Te egyébként Hihetetlen. találnál valamilyen kőműves építőmester, darust, nem tudom, milyen szerepkört abban, túlmenően azon, hogy emberekkel időnként beszélgesz, mint most velem, hogy ez az állapot javuljon? Ez az állapot operálható, ez az állapot mitől változik? Hát az állapotár ez attól változik, attól változhat, hogyha ami egyébként az elemei azért léteznek, hogy ezen az állapoton az emberek felháborodnak. De mi hiányzik de... a felismerésükhöz, vagy a felismerés nem megvan. Nem, nem nem kezdenek valóban feláborodni. Kezdenek valóban feláborodni. Ugye amikor látják a, a, a, a, az elkölcsi inkonzisztenciát, ezek roppant egyszerű dolgok. Amikor, például az, hogy ugye jelen pillanatban járvány van és óriási baj, és Kásler Miklós miniszternek az a fő gondja, hogy rengeteg pénzért visszahozza és kijavítassa a Horké Miklós étkezőkocsiját. Ez a gondja, hogy annak az embernek, aki itt végig elnökölte a tömeggyilkosságot, annak az étkezőkocsiját eredeti fényében helyreállítse. Na most, ugye ezt nem igazán nehéz fölfogni, hogy ez a hülyeségnek és a gazemberségnek egy különösen borzasztó keveréke. És millió ilyen dolog. Várják egy példa ez tegnapról, de az is mondjuk föltűnik az emberektől, maradjuk a tegnapi napnál, hogy a Magyar Nemzet című orgánum, Robert Fico, Bokot, szlovák miniszterelnök interjúját közli, aki megtámogatja a magyar kormányi háláspontját európai dolgokban, és aki a következőt mondja, bizonyára, hát te tudod, meg a hallgatók is tudják, hogy egy fiatal, kitűnő szlovák újságíról és a mennyasszonyát a rendőrséggel, a, a kutyák gyilkosság, meggyilkoltatta a kutyák gyilkosság, meggyilkoltatta, és mit mond Ficó volt miniszterelnök? Azt mondja, hogy a kuszák meggyilkolása utáni hatalmas, spontán szlovákiai tüntetéseket, soros György. <soros györgyi finanszíros> hát akkor csak ajánlani tudtam volna a tegnapi színási által folytatott beszélgetés 9.50 között egy politikai kommentátorral, akinek a nevét elfelejtettem, ami egészen fantasztikus volt. Most elköszönök tőled, mert el véget ér a tévé, és ott jelentősen csökken a, a hallgatottság is. Ígértem neked, hogy délután előkerülök el, hogy az új helyen holnap váltunk egy-két szó, délután hívlak téged. Vigyázz magadra, nagyon, és vigyázz az összes gyerekedre, az összes feleségedre és úvda a népet azokon a csatornákon, ahol megszólalsz. Szevasz, minden jót! Sziasztok, Önök Tamás Gáspár Miklóst hallották ezzel a mai műsor végetért. ért, független attól, hogy... Ez mi? Ezt raktam be. vannak meglepetések. Hát nézzék, ami a felháborodásra való képességemet illeti, abban nem állok rosszul, most már csak az a kérdés, hogy jó helyeken háborodok-e föl. Ha megtalálják azokat a pontokat a világban, ahol én majd közéleti és magánéleti ügyekben felháborodok, az jó lesz, ha nem, az nem feltétlen annak a jelen lesz, hogy megszűntek ezek a dolgok. Én hálás szívvel nem tudok visszagondolni az egy évre, mert a hálás szívhez hiányzik az, amiért hálás lehetnék, de köszönöm azt a lehetőséget, amit biztosítottak számomra. A tévében tízes skálán ötösre, itt ebben a rádiómi műsorban 10-es skálán 9-esre. Kettő perccel múlott 3 9 Soha sem mondasz, hogy soha nehezen tudom elképzelni, hogy itt ebben a konglomerátumban én még dolgozhatok, és összeszámoltam, talán négyszer dolgoztam az ATV-nek különböző, különböző tulajdonosi kör számára, így aztán azt, hogy soha azt nehéz kimondani kétszer a mostani helyzetben, de szerintem voltam itt a gyárfással voltam itt a Just időszakban, akkor fogalmam nincs, hogy kik voltak a tulajdonosak 2002-ben. Mindenkinek kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kívánok kivétel nélkül. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. Minden nap meglepetés és minden nap korlátozott apokalipszis, és nem csak a kejfejöncsére vonatkozik, hanem magára az életre, amit hát éljenek, mert én a magam részéről nem hiszek a túlvilágban, de akik hisznek, azok is azért megpróbálhatják az odafönt előbb itt lent. Isten áldjon benneteket, édeseim! We're gonna celebrate the future for the streets of an name.